Etxaldeko kabalak, laborariak eta sustutu kontsumitzaileak denak elkartuko dira Lujamaren amekagaren ediziorako, miagitzen azaro astapenean. Aurten gure saskietan ekoizpen onak ezartzeko asmoarekin gogo eta piztunai du Lujamak, inaki behoko egigoin Lujamaren presidenta behia. Hainai baita indak batekin nahi izan dugu eta akzentu bat eman lokalari, Lokalki moskinen eroztea eta halbez zengeien e, kalitatezko moskine egenean edo etxe ekoizleri zuzenduz edo lekuko kooperatiba. Haukten goalearen aita bitxia perikolegaz kasetaria izanen da, hosti da lahatxaldean emintzaldi bat emanen du. E perikolegaz da kasetalari famatu bat eta berak badu ikuspegi askizohotz bat laborantzak izan behar duen nari buruz eta bereziki kritikago gorak egiten ditu e, laborantza industria eta agroalimentario et mundu oren Jukutri eta Itzalguner. Dordonia, Normandia, Zavoa edo Averron Eskualdean ondotik aurten Overnia izanen dagomita Gazna famatuen itzulia segitzen du Lujamak, Bixente eierabide. Hortu ginen Zavoarekin ere, mendi eskualdeetako laborariak, ba finitatea afinitatea ondia gio mementoan berian Eta han Overnia Massif Central mendia, uh, laborari dira azleak, han uh, ba dira Gazna suragaxiak oso famatuak, ez, nekter Gazna, kantal baitare ugai ortzihun metrokagatu dedikatuak izanen dira, puzgagi egi kirol eta baratze eta elegekin besteak beste patzitko IP. Ostinetik hasten da eskolana egunarekin, Beaz, hor, tailek pedagogion dezberdinak proposatzen ditugu, uh, gela batzuetan. Klase bat uh, ditenda, Badu, uh, beti elkarte edo uh, gurekin lanen ari diren uh, pertsona batzu, horiek uh, laborantzari edo ingurumanari lotua diren tailek batzuen presentatzeko. Animazioetan besteak beste, Spez Mukaki eta The Inspektor Kluizo laborari jokeroak ikus gai dira hosti dalgauean.